اشتغال العامل عن المعمول بیان دو مسروفه کدلو دو عامل مسروفه کدلو مطلب دا چه اعراس وي دو عامل متاخرہ د عمل کولونه په معمول متقدم کې دغه معمولی متقدم کې عمل کولې هیڅ اغره ایراد کړی د دې د وزن چې مسلط ته چې کمندونو دا عامل زمیر یا په متعلق دغه اس عام معمول متقدمه اشتغال مصروف کېیدلو نو دا چې سړی یو کاربانې مصروف وي نو بل تفاېه نه نو د اشتغال کې تټ کې وي یو د یو کار نه اراي او په بل کار تسللی ي په بل کار شوي لکه اومونږ په آتیا بانې اړم نو بل کتاب تاب ته اوګارو نه صحیح شو که نه په یو کار مسلط شوي وو د بل کار نه ز مونږسه دی دی صحیح ده که نه یا به سبقونو باندې مسللت و په لیا نو د ز میدارای نه چې کمو مونږسه دی ااز دی توکانای نه سکول نهشته دی هم خبر پوديته واجه جنا د اشتغال پتلا کی پا کافیاو کی په انم راغل دی او باهم راغل دی باهم سا دا راغل دی دلتا هم پا دیوڑنبی کی شیر کی شغل نروست و انم راغل دی او باهم سا شوي دا راغل دی دا آن تا دید و وجن دی چه دا متضمن دی مانی دی اعراض لا دغه دا مخکنی نه څه کړه ده؟ ښه راځه کړه. او مصلته په بل باندې نږدې د وژنې په صله کې باسه شویده راغله ده. دا عام او با دوړ راولل دا ردیده پاره دي. بس په دې کې تاریخ ته اشاره وشو. صحیح شو کنه؟ دماجسور خیال لی کافیه کیو تا موزمی روی کنا موزمی را عاملوه علا شریطت تفسیر دلتا و توی دلت اشتغال العامل عنی المعمول اعراس کول دا عامل متقدما دا معمول متاخرنا دا وجه دا تسلیط تا دی عاملنا دا وجه دا تسلیط تا عاملنا په زمیر او یا په متعلق د دې معموله متقدمه داغه متقدم معمول داغه زمیر دی یا داغه او متعلق دی دا فیل په هغه اړه مند او هغه تزګار نه دی پرېول لګیا دی نه بل تنه دی تزګار کنا زموږ خبره پوه نشوي کنه پ طلبې دا دی یو اسم راغلی وي د هغې نهروستو چې ګمه یو عامل راغلی وي د عامیل نهروتو ددي فیل یا ش فیل نه روست یو زمینمیر راغلی وي چې دغې اسم متقدمتهې وي راجیيوي اسم متقدم ته راجی وي او یا څنګه دنو د فیل فعل نارسته متعلق راغلي وی د اسمې او د دې مخکینی اسم یاو او تعلق راغلي وی په بل طریقہ سره وی کته دې لا اشتغال ختم کی تا فل لا اشتغال ختم کی په دې وخت کې هغه په ځمېر نه غوژاره کوي نو کله دته د اشتغال <سؤال> د کې ختمه او دا فیل <سؤال> لټه اڑم کې پذاری یې اس متتثم باندې دی مخکینی څخه کې مصند کې نو غلطه ور کوي تنا سب کو ور کوي بنا بر مسئولیت ګره خا نا سب ور کوي بنا بر مسئولیت غیرغه بیا دغه مفولي ور شوګلا او رگا وا مصال وایوکو باقی ته پوچھوئی زیدن زربتو زیدن سشے ہو زربتو زیدن اسم متقدم لے زربتو عامل لے زربتو نروس تو وہ زمیر سشوے دے راغل لے دے دیکھنے دا زمیر دے مکینی دے تراجی دے کنے دے راجی دے اوز که تا داسی اوکی چی در ضربتو دا اشتغال ختم کی در ضربتو دا اشتغال سکی ختم کی چی دی پا دی زمیر بسروفه دیکنه دن دا زمیر دسکی ختم کی او دا زربتو د پا دی زید سکی مسلط کی زدی پی مسلط کن زید لخنه سبور کی بنابر مفهولیه ضربتو زیدن ضربتو زیدن کدا فعل پا خفلنی دی دیو لازم یا مناسب و مرادف اگر اواخ لږه کله کله کلم اوځري د دې په کیکار نګي لکه زه درپت غلامه و دې زه درپت غلامه دا ضربتوم اړم دی په دې غلام باندې دا غلام متالق د چا دی زه دې زمير نه دی او مطالق د چا دی زه دی اوس خودی دا ضربتور او والا په دې دې څه کا مسلط کا دا خو نه صحیح کی زرب دو غلام سه زرب دو سید خونه ده خده تو غلام دو بینو اگه با لکی گئی اگه با لو البتا زرب دو غلام احانت دو سید ده زرب دو غلام سره احانت د سید لازم دی احانت د سید سه ده لازم دی نتو چې کم دنو اس احانت تیر مخیرہ اوڑا صحیح دیکھا نا آہن تو زیدن زرب غلامه زید میں زلی لگو چې غلام اولا اوڑا باؤ نو نا صبر کی نور کی نا خیر دے کاغا پھل پک پلنیش مسلط مسلط کی دلے پر اسم متقدم باننی نو دو دیو مرادی ایشوان لگا زیدن مردو بیہی دے کنا زیدن زیدن اسم متقدم دے مردو چشکے دے پھل لے کنا یا نا او بیہی لے نا صبر کردے محلی پھل بی غیر سریحی دے کنا ضمیر بانی عرم دے وڅه تر دا مررتو خودي مررتو زید باندې مسلط کانو مررتو لازمي دي نه شي اه مررتو زیدن ویل شي ورکول دې مررتو یو مرادف راواله خو چ متادی کنا ضد مررتو یو مرادف راواله کوم څه وی متادی وی لکه چا وستو زیدن مررتو به چا وستو زیدن مررتو به پیر په زید باندې دی گونه شو جوردگه نا چی کلده چیوی دی عامل تا عامل مشتغل ہوی عاملی؟ مشتغل. مشتغل. مشتغل یعنی دی دی دا مشتغل ہوی او دا غی مخکیلی تا ما از میر عاملو هوی ما؟ از میر عاملو با از آل شریط دا, دا عامل مزمر شوی دی د زیدان عامل سه شوی ده مزمر شوی دی دا دی دو وجه نا چروست تی تفسیر تا دی. تا روان دی کزیل ظرات النظرات توې څه دي تفسیر وکړه د دتې مخکینی معمول دا معوز به عامل هو علا شری د تفسیر وې او د عامل تعامل مشغله وې شو کنه نیروستلی ته مشغل به وي او غاړم نه کنه کدا شو د تش اشتغال نه نو د عامل مشغل شو تش شو مشغل مشغیل اسم متقدم مشغل عنه شو مشتغل انه او متاخر چه کمنون اغا یا متعلق داداقی مخی، اغا چه کمنون مشتغل بیشی شو. مشتغل بیشی شو. پانشو بینا. من خواهیو کچه مونږ پوشویی کنمیده تا پتاها. پانشو. اصان دیده نوخونه دیده چه کنینو دادا سدائی گیگنی دا بدا ما دیده لکا. دیده مزما صابق فعلن شغل آن هو ب ننسبي ل اوویل مال فابقان س بو ب فعل نميرا ح ممواف ق ما قد را فابقان س بو ترکیبbuka فاب س بو ف ساب قن س وار م تته هم ممسې همثړي سیب خونده از سابقه لنا سبر که کنان ده از سابقه لنا از سابقه سو متقدم ده ده ان سیب فیلی متاخر ده ان سیب پوگو ورم ده کنان ازا گوچا تراجی ده از سابقه تراجی ده نیمیسالم ده و بسالم ده پانو شو پی دیتو یارامی تو ان مزمارو اسم ان سابق ان شغل که یو چه کمدن و داسې ظمیر چې هغه ظمیر دی اسمې سابقو ظمیر اسمې یعنی مخ مخکینی اسم د سو خو د چاانه مخکې او فعلاً د فیل نه مخکو مخکې او دورهران نه خبره دی کوي ش دی که نه رانونکي فعلن شغل او مغلو دا فیلان هو د غې سابقنا صحیح شو که نه دغه اسمې ساابقق نه سو مغلو وې مشغوله اوته نه ب نظ اف اوویل پا نصب دا لفظ دا دا غز مخت رستنی شاگر رستنی لفظ ایسا اور کڑے نصب او یا جی کمن اوی المحل یا محلن منصود لگ بیہی سوچے بیہی نو حکم دارے چفت صابقا سبو بی فیلین و زمیران صابق چے دینو او نصب ورکا پا آغا فیل بانے جیو آغا پٹ دی شوے دے دادو جمہورو مسلکتے اچھا جمہورو مسلکتے زنب پا گدادی کر دا دغه منصوب دی که نه زیدن ریب زیدن دن ضربط تهو دن شي زارت ته د زدن ضررب ته چې دی دا منصوب د په د فعللی متاخر باندې باندې خیلی متاخر یعنیدي ریب او معل په ظمیر کې کړی دی او مع پهچ کې کړ دی ک په مخکې کې هم کړی په اوستنی کې هم کړه دی مضبوط انجر دی او لکهومې کار کولی شي مررا خقلل کول شي دارو کوفیانو مذب تی چا مذب تی بل مذب تکی چې شی دا جی کمدن دیسی اوکا دا رو کیا دو عمل کرنی دا محمل کا او سرپ دی مخی نی کیسے کرنی دا عمل کرنی دا دا محمل کا ولوم زوائیف تی ذکر یو معمول متصل شی دا عامل سران نصو وجد احمال معمول متصل شو چا سران دا عامل سران نصو دا وجد احمال بل خبر چې تشریک د ناسيبونو چې تک دا چې تاسو ورته شوئلې تش... نړۍ نه تشریک د منسوبونو چې لکه یو اسمي او اوم زمير لا اوم حق اسم داغلا ټول له سور کې نه صبر کې ته دې چې تل زیرو سنيشتي نو کوفیان د ما زبم زېفتنه د ما زبولاره ځکه د دې و چې نه ځی کول کو چې به پیرل خو مزمرا پیر واني را کا خو مزمرا چې هغه پروت فشې د حتمن او داهه پیس وي او جووببي حه پیسوي او جوبي وي خو مووافق لما قول خیرا تااسې فیل بهوي د مخکې پ چې دی چې دا مووافق قو دې ظاهیره د ظاهر مووافق توفق مضود تول یو په طرریقې د سره دوک یا به طرقې زه ث الکظامی هر څنګه چې خو لکه خبره داې چې د مخکې سر به شو وي مووافق لکه ذرب تو جاازو هنتو ټول میثال ما حتما موافق لما قد ازهرا ونصب حتما صدائع